Livets bröd. Kapitel 6, versen är 22 till och med 59. 22. Nästa dag upptäckte folkmassan, som var kvar på andra sidan sjön, att det bara hade funnits en enda båt där, och att Jesus inte hade följt med sina lärjungar i den, utan att det hade gett sig av ensamma. 23. Men det kom andra båtar från Tiberias och lade till nära platsen där man hade ätit brödet. Det som Herren hade läst tacksegelsen ur. 24 När folket nu upptäckte att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar, steg de i båtarna och for över till Cafarnaum för att leta efter Jesus. 25 De fann honom där på andra sidan sjön och frågade honom: "Her rabbi, När kom du hit? 26. Jesus svarade. Sannoligen, jag säger er, ni söker inte efter mig därför att ni har fått se tecken, utan därför att ni åt av bröden och blev mätta. 27. Arbeta inte för den föda som är förgänglig, utan för den föda som består och skänker evigt liv och som människosånen ska ge er. Ty på honom har fadern, Gud själv, satt sitt sigil. 28. Det frågade då, vad ska vi göra för att utföra Guds verk? 29. Jesus svarade, detta är Guds verk, att ni tror på honom som han har sänt. 30. Det sa det. Vilket tecken vill du göra så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du utföra? 31 Våra fäder åt mannat i öknen, så som det står skrivet. Han gav dem bröd från himlen att äta. 32 Jesus svarade: Sanneligen jag säger er, Mose gav er inte brödet från himlen. Men min fader ger er det sanna brödet från himlen. 33 Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. 34 Bebad honom då: Herre, ge oss alltid det brödet. 35 Jesus svarade: Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. 36 Men som jag har sagt er ni har sett mig och tror ändå inte. 37 Alla som Fadern ger mig skall komma till mig och den som kommer till mig skall jag inte visa bort. 38 Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill.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 41. Judarna förargade sig över att han hade sagt, jag är brödet som har kommit ner från himlen. 42. Och de sade, är det inte Jesus, Josefs son? Vi känner ju hans far och mor. Hur kan han då säga att han har kommit ner från himlen? 43. Jesus svarade, var inte förargade. 44. Ingen kan komma till mig utan att fadern som har sänt mig drar honom. Och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Fyrtiofem. Det står skrivet hos profeterna. Alla ska bli Guds lärjungar. Var och en som har lyssnat till fadern och lärt av honom kommer till mig. Fyrtiofem. Men ingen har sett Fadern utom den som har kommit från Gud. Han har sett Fadern. 47 Sanneligen jag säger er, den som tror har evigt liv. 48 Jag är livets bröd. 49 Gera fäder åt mannat i öknen och det dog. 50 Men brödet som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte skall dö. 51 Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Brödet jag skall ge är mitt kött. Jag ger det för att världen skall leva. 52 Judarna började då tvista med varandra om hur han kunde ge dem sitt kött att äta. 53 Jesus svarade: Sanneligligen jag säger er om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod äger ni inte livet. 54 Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. 55 Ty mitt kött är verklig föda och mitt blod är verklig dryck. 56 Den som äter mitt kött och dricker mitt blod fullblir i mig och jag i honom. 57 Liksom den levande fadern har sänt mig och jag lever genom fadern skall också den som äter mig leva genom mig. 58 Detta är brödet som har kommit ner från himlen. Ett annat bröd än det som fäderna åt de dog men den som äter detta bröd ska leva i evighet 59 Detta sade han när han undervisade i synagogan i Kafarnaum